Та й покрився в гурті. «Чи волите й нам, панове запорожці, покласти клейноди?» – спитала старшина. Та була вже зараз, нагодившись, волити громадську раду покласти Приджіндаля свого ряду. «Ба ні, ви старжуйте», – закукали запорожці. «Нам треба було скинути Кошового, бо він баба, а нам треба чоловік». «Кого ж ви волите тепер обірати Закошового?» – спитала старшина. «Кокубенка волимо!» – гукала одна чатина. «Не хочем, Кокубенка!» – гукала друга. «Не стечем його розуму Закошового бути. Молодий розум має звичаїв, козацький гаразд не знає. До волови треба, до голови!» «Хай става шило!» – Закошового гукали декоти. «Шило обрати!» «Спину тобі шило!» – вигукувала Лаючи з грай що це він є за козак, сучий син, що як татарин піймався у злодівсті? До дідька, киями опіяку шило. Бородато, бородатого. настанув за кошового. Не хочемо бородато, к бісовому батьків з бородатим. Гукайте кирдягу. шепнув бульба дикому. «Кірлягу, кірлягу!» – гукали деякі. «Бородато, бородато, кірдягу, кірдягу, шило, кірдягу!» Усі чергові, почувши, що вигукують їх прізвища, зараз вирізались з гурту, щоб не навертати кого на думку, що вони підмагали своєму обірові самі. «Кірдягу! Кірдягу!» – покрило всіх. «Бородатого!» – зачали вершити збір кулачів, і нарешті кірдяга переважив. йдіть-но по кірдягу!» – загукали. З десятеро чоловіків вирізали з гурту, ледве на ногах стоячи, та обважилися сердеки, та й потягли, простуючи до кірдяй, щоб ознайомити йому про його обір». Хірдя, хоче старий, але розумний козак сидів собі в своєму коріневі, ніби нічого не знає, ні про що не дбає. «А чого вам треба?» – панове спитав він. «Тебе треба! і діду! Тебе за Кошового брали!» «Змилуйтесь, будьте ласкаві, панове», – промовив старий. «Де мені на старості літніх бути дотепним у цьому ряду? Чим я заробив собі таку повагу? Та у мене й розуму не стаче орудувати товариством. Хіба таки нікого вже й не вискіпалось здібнішого з усього товариства?» «Та годі там каверзя ти, йди, тобі кажуть!» – гринули посланці. Два козаки ухопили його з-під плечі, та вже як він там не пручався, не опинався, врешті притисли його на майдан у раду, лаючи, підштовхуючи та умовляючи. «Та не опинайся, бісів буй віку! Приймай шану, коли тебе шанують!» Отак привезли його у раду. «А що, панове?» Огукнули з річного поводирі. «Чи волите оцього козака старого кошовим настановити?» «Волимо, волимо, усі волимо!» Загукала козацька громада, та й далеко готів полем гук. Військовий бунчужний узяв клейноди та й подав їх до рук новому кошовому. Кирдя, яко поводилось, одмовився зараз. Бунчужну друге, він теж. Бунчужну третє, таж за третім разом прийняв клайноди. Добре. До ладу. Гаразд. гукала громада та й знов ген-ген далеко покотило степом козацьке гукання. Тоді виступило зміж козаків чотири найстаріші та сивовусі та сивочуби запорожця, і узявши кожну жменю землі, що на той час з дощу розсякла, поклав ню на голову новому кушовому. Калюка, стікши з голови, побігла по виду, по сивих вусах, увесь вид покалявши. Але кірдя стояв ані з міста... Та дякував козакам за додану йому шанобу. А надто ще окрилили його корогвами. Отак відбувся козаки бучний обірг. Хто його зна, чи раділи йому, та й інш, як радів бульба –